أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلاة وصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين وصفوة خلق أجمعين نبينا محمد نبينا محمد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 Kërkojmë brojtjen dhe mbështetin Allahut, wa malkuar, Allahut, e Allahut subhanahu ta'ala nga shejtani malkuar me emrin e Allahut të gjithë mëshirë shminë mëshirë plotit gjithë do falenderim i përket Allahut dhe Zotit të botve të gjithë mëshirë shminë mëshirë plotit sëndu e si dhe ditës e gjukimit e falenderim Allahut subhanahu ta'ala i cili thot të dërguar të ti dhe nuk të kemi dërguar ty o Muhammed betëm se mëshirë për botët Pajqa dhe bekimet e Allahut qofshim bitë të dërguarin e ti Muhammedin sallallahu resëmë kriesën më të mirë të njërezimit i cili ka thëmë për vetin e ti, unë jam më shire dhuruar, ozët fale bekohet dhe më shiroja të familin e ti, shok të ti dhe gjitë pasu e së të ti dhe ditën e gjukimit. Ua ma arësëll nake illa rahmetan il alamin. Ne nuk të kemi dërguar të Muhammed, vetëm se mëshirë për botët. Kjo është e misioni i dytë që poflasim për mëshirën e të dërguar të Allahut, se një cilësi specifike. Një mëshirë universale e dhuruar për Allahut, se përbër së përbër të alë, ne nuk të kemi dërguar të ty, vetëm se mëshirë për botët. Mëshirosë mikun është diçka e natyryshme, që e bëjnë të gjithë. Po arë mikun, kushe mëshiron? Të mëshirosë në kohë pache, është diçka normale, e zakonshme. Po kushe është a i? Kushe është a i që mëshironë në kohë lufte? E i dërguar i Allahu sallallahu aleyhi vësallem ishte A i që më shiron të miku dhe armiku. A i shte më shirë shëm në ko paqe dhe në ko lufte. Këto ta shohim me shëmbu i konkret nga jita e profetit së lë laur e sëm në këte emision. A i shte më shira laut së fa na o tala që ju dhuroi mbar njërzimit deri në ditën e kiametit. Më shirë për besim tarët të cilën duhet bëjnë durim derisa të gjejnë të marrin shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Mëshirë edhe për jo besimtarët. Qi ata të hiqin dorë nga mohimi dhe padrejësitë para se të takojnë Allahun subhanahu wa taala ditën e vështirë të llogaris. Padushim, armisht më të mëdhenjë të profetit sëllallahu aleyhu sëllem, ishin ata nga vetë populli ti, nga jojtarët kurejsh. Ata për udhëzimin e të cilve i dërguar e Allahut sëllallahu aleyhu sëllem, gati se s'kisht e shkatruar veten, se që Allahut sëfana u ta'ala, engushëllon duke e i thënë tjo Muhammed nëse shkatro vetën të ndë nga dëshpërimit për ta nga sa ta nuk besojnë. Idrëguar e Allah sallallahu alaihi wa sallam kur doli haptas për të thiru në fene Allah s'pana o t'ala u përbal më armisin e egr të i dhujtarve kurejsh. Këtë cilët e lënduan shpirtërisht dhe fizikisht, i thanje i qëmëndur. Magistar, falxor, e loj, loj, e pitetesh të ndyra. Edhe pse më parë e këshinqua e tur e minë, që do thotë besnik, i sinqertë. E privuan nga ushimi, i hodhëm bisupe, plënsin me mbeturinat të deves. Disa erë të nduan të avrisnë. Kur shkoj në tajf, e qëlluan me gurë, dheri sa ja përgjakën këmbët e deruara. Në gjatë rrugës e këthimit, kur ishte i lodhur, dhe i dëshpëruar, zbret e njëli i maleve, me ruhun amin me shpirtin e shenjtë besnikun e shpalljeve Xhibrilin alayhis salam dhe i jo ofron profetit sallallahu alaihi wasallam undsin per tu hakmar ndaj mizorve i thot o muhammed na urdhro qe ti bashkojm të dy kodra dhe ta katrojmë këtë popull mizor. Po çfartha? Profeti e Mëshirës, alayhis sallam, Sala, ele pse ishte aq i lodhur? Lei dëshpëruar nga sillja e tyre e keqe. Sai dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam shpresoj që Allahu të nëzirë prej tyre pasardhës të cilët do të njëhësojnë atë të nadhurim dhe nuk do të i shoshirojnë atë i shokë askënët. Pas taj u lut me përgjërim dhe tha o zotim u dhe zojnë popullin tim sepse a i nuk di. Në përdejin e uhudit e goditën e fytyr, e plagosën e fytyr, i fyën dhe mbët e parë e që luan rëndë sa që i rahatë fikët rranë një grobë. Shkojnë disa, disa për e shokëve të ti dhe i thonë, i ofrojnë një mundësi që të lutëj kunder i duhtarëve kurejsh të cilët e këshin të përuar me zullume, ndërsa profeti më shirës, Alehi Sallatu Sallam tha, unë nuk jam dërguar si malkim, unë jam shirë për ta, për kundrës jam shirë për ta, për njërzit. I dërguar e Allah, që të sëllë Allah, i fartë ata që i bëni keshë, dhe të keshë e në wakë dhejnë të me të mirë. Besoj se është nësej njërë, Playus. Ëngjëri kur një lufttar shkon dhe e gjen profetin sallallahu alaihi wasallam poshtë hijes në një pemë i cili alaihi salatu sallam pushonte. Dhe ngre shpatën dhe i thot "O Muhammed", do të thënë i kanonse për ta vrarë dhe i thot "O Muhammed, kush më pengon mua tani?" nga ty. Pra, në ndortim un do të vras. Profeti sallallahu alaihi wasallam me besimin e pakufishëm që kishte tek Allah subhanahu wa taala i thotë: "Allah Zoti im." Dhe në moment i dhujtarit i bie shpata. E merr shpatën i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam i dretohet po tani çfar thua kush më pengon mua të të vras ty i tha falja jote mëshira jote dhe vërtet i dërguari Allahu sallallahu aleihi wasallam e fal i e fali atë që donte ta vriste munafiqët hipokritët thurnin plane dhe intriga kundër tij në çdo moment kaq e kaq herë tentuan ta qellojn me thik prapa shpine për ta vrarr Tinës Tinzalist. Umeri radhiyallahu anhu shoku i profetit sallallahu alajhi wasallam i kërkon leje të dërguar te Allahut alayhi salatu wasalam për ta vrarë liderin të parin e munafikëve të hipokritëve i cili kishte tepruar tashmë ai kishte tepruar me zullum por profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e lejoi. A e dini se çfar i tha? Mos e bëj këtë se njerëzit do të mendojnë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vret shokët e tij, sepse ata ai që ishin si musliman, edhe pse fshihnin kufrin mohimin në semrat e tyre. Sillja e mirë, komunikimi i butë dhe njerëzor, zemërgjërsia dhe mëshira e ma dhe që Allah më i pati dhuruar, mundësoj që armiqët e ti më të egrë të shëndrohen për një ko jo shumë, brënda një ko jo shumë të gjatë në miqë dhe dasha mirës. Poja për më shëmbët për këta. Thumame bnu Ethel, Ethel, prisë i fisë i benu hanefie, ishte një armik i egrë islamit, Në një nga betejat e kapin Rob Thumamën. Dhe pastaj për shkak të sjelljes së mirë të profetit sallallahu alaihi wasallam, ai ka planuar Islamin. A e dini si? E shohim në vazhdim, po japim pak detaje tek kësaj ngjarje. Thumamën e kapin Rob. Dhe shkojnë e lidhin në një prej shtyllave të xhamisë për profeti sallallahu aleyhu sallallem edhe robrit i trajton të shumë mirë. Nuk i imponon të, nuk ka dhun në fe, shkon dhe i thot profeti sallallahu aleyhu sallallem o thumame si ndjesh, haja qëfar do të bësh? Unë nuk të detyroj, ti e i lirë. A do të pranosh islamin? A kupton se jenë në humbje? Ndërsa thumamja ja kthen me krenari ignorancë dhe ignorancë i thotë o Muhammed ve më diman se nëse ti më vret njerëzit e mi do të marrin hak nëse më liron ta di që un jam mirnjohës dhe nëse kërkon pasuri hap gojën ti apë ja që farë dhe duash. Profetit sërallahu arsëmë nuk kërkonte, pasurit, a i kërkonte u dhëzimën kërkon e ti, a i kërkonte të ashtëpëton të e nga zjarë. Pra nuk e pranoj ofertën e profetit sërallahu ar e o sëllëm për të ashtëpëtuar nga zjarë. Profetit nuk e detyroj për kundrazi, e latë lirë. Madhe i këshilon shokët e vetë, u thotë, silloni mirë me të. Shkon ditën e dytë, i thot të njëjtën gjë, i kthen të njëjtën përgjigje. Të tretën po ashtu. të njëjtat fjalë, të njëjtën përgjigje. Më në fund, la ikraha fi din. Nuk ka dhun në fe. Lereni të lirë foma me profetin sallallahu alajhi wasallam. Kush ishte armik, i që kishte ardhur të vrisste profetin sallallahu alajhi wasallam, lereni të lirë por thumamja kuptoj se kjo ishte dërguari i Zotit, që nuk mund të sile kusht tjetër ka ishë mirë, ka ishë budë për vese aji. Alehi salatu salam. Shkon thumamja aty pranë, Gjamis, largohet nga gjami dhe shkon një vëndë një kopë shturë mash, ku kishte uj, lahet, pastrohet, merë abdesë, hyrë në gjami dhe shkon para profetisë së la laurësëm dhe deklaron bimë shëmë. E shëhëduen la ilaha ilallah o shëhëduen në kërësullu Allah. Dëshmoj, se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë përveqë Allahut, dëshmoj se ti o Muhammed je i dërguar i Allahut. Allahu ekber. Pas të i tha, o Muhammed për Zotin, a i diti, se mbi faqen e dheut, nuk ka pasur fytur, më të uryr, se sa fytur a jote. Tani, fytur a jote, eshtë fytura më e dasho për mua. A i diti, se, për mua nuk ka pasur fej më të uryr, se sa fej a jote. Por tani, Fja jote është fja më e dashur për mua. Ai ditë s'e nuk ka pasur për disa çaste për mua vend më të uryrë se sa ky vend iyt Medinja e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Krycqitet i parë i Islamit. Por tani nuk ka vend më të dashur për zemrën time se sa ky vend. Pastaj i kërkoj lejë i profetit sallallahu aleyhu sallem që të shkonte në shtëpina Allahot, subhanahu ta'ala, i penduar. I dha lejë i profetit sallallahu aleyhu sallem dhe shkonë në mekë. Kur shkonë në mekë, i dhytarët, si kurse e kishin zakon, e quajtën të rathtarë, e akuzuan për rathtin dhe i fejtë së babalarve të tyre. Të pa e dini se shparë, u thafu mami. Tha jo për Zotin. Për kundra zi, uni u dorëzova Allahut, subhana o teala, bashk me Muhamedin, uni jam përbesimtar. Për Zotin, nuk do t'ju vi nga je mama, je mama është vëndi i ti, me ka ishte varëfër në atë ko, a je funizonte, me ushim, me drithra. Nuk do t'ju vij nga thumama, asë dhe një kokër gruri. Për vese nëse më je plej Muhammedi sallallahu aleyhu sallam. Dhe vërtet, si kur të donë të profeti sallallahu aleyhu sallam, ta do të, të kishim dhe kururie. Për profeti sallallahu aleyhu sallam, ishte më shirë edhuruar prea Allah të së panadharë për mbar njërzit. Dhe i lejoj thumames që për sëri të vazhdojnë të tifunizon të idhujtarët me në dritëra, edhepse ishin armisht e ti. Shem bujtësiljës së mirë të profetit sallallahu a.s.m. me idhujtarët, nuk kam të sosër, se jetoj me ta vite me radhë. Por, unë do të shiroj e të silja në vëmëndjen tuaj, amnistin e pa shëmbull të profetit sallallahu alejo sallam ditën e qëririmin të mekës. Ashtë një shëmbull i paparë në histori. Ditën që i dërguar e Allahut sallallahu alejo sallam yri në mek nga dhënjimtar, nuk yri se si gjithë nga dhënjimtart e tjerë me kokën lartë, për kundra zi. A yri i përurur dhe me modestitë ma dhe para laud, subhana u talë, me kokën ullur. Sa që transmitohet se e mban të kokën aqë ullur sa afroesh afrë kokës të deves, në shënë për ullje dhe modestitë dhe i zotit të gjithësis, i cili ja mundësoj që lirimin e vëtëmindje së ti të dasho të këthehet sërish në vëtëmindje në ti pasi që ishte dëbuar vite më parë kjo është kësht rast unikal në histori tashmë i vitart të cilët e kishin nduar për vite me radh se kishin torturuar ja kishin vrar shokut e vet e kishin nduar aq shumë aq shumë për sa vida thonë 20 vjeç rrëth njëzet vjetë, njështë e njën, fakt, i bje, tëremdhjet vjetë në mekë, dhe tëtë në me dine. Përka i që vite, profetisë salasëm kështë të buhet rëshumë nga i du të artë kure ishë. Tani ata ishin, para ti, ishin e dorë të ti. Nësa i donëte, mund të akmeri e lektës ishë një urdër mjafton të. Ti u thoshtë të shokve ti ishja një kokët. Po a e bëri këtë profetisë sëllasën për kundrezi. U tha atyre, qëfar pristin tërni? Por atë e njiknin se profetisë sëllasën nuk mund të abënd të këtë, a ishte profetisë më shires. E njiknin, njik, e njiknin shumë mirë. Qëfar me ndoni se do t'ju bëjë?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 i u lutë zotit të lartë më dhëruar me përgjërim. O zotë im, fale popullin tim, sepse a i nuk di. I drëguari Allahut sallallahu aleyhu sallallam ishte njëri i besës që e mban të premtimin dhe kur nuk e thyën të atë në qëfardore thane apo situate që të gjendaj. Po në atë dit, në ditën e qëllirimit të mekës, Vjen tek profeti sallallahu alaihi wasallam Ali radiallahu anhu shumë i gëzuar me çelsin e Ka'bes në dorë. Afro tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Ja merr profeti sallallahu alaihi wasallam çelsin dhe pyet: Ku është Uthmamu Talha? Kurrë Uthmani i thot këto fjalë Uthman Ky është çelësi iyt Dita e sotme është ditë e bamirësisë dhe e mbajtjes së premtimit Para profetit sallallahu alejhi dhe gjatë për kohës së profetit sallallahu alejhi ose por edhe në vazdim në Ka'be çelësin e Ka'bes e mban Küfis fisij që në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam u dish që u thảm blu tarha në çabë nuk mund të hyj as mbreti pa leje e aktivit fisij profeti sallallahu alajhi wasallam embyti premtimin e ja këtu na mësonte profeti sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar profeti sallallahu alajhi wasallam që të sillemi mirë me njerëzit e ta mbajmë premtimin ju e pat se Sisilej i dërguarja laut sallallahu aleyhu a sallam me armisht më të egrë, mos pysni ma se Sisilej me misht dhe shokët e ti. Sigurisht, që Muhammedi sallallahu aleyhu a sallam nuk ishte i mëshirështëm vetëm e popullin e ti, i cili ishte armisuar patritësisht nda i ti, por ishte i mëshirëshëm edhe me i tharë të librit, hebrejë dhe të krishterë, të cilët i nëzorën loj e loj problemesh në rrugën e thirjes në fe. Edhe pse, a i predikonte të njëjtën fjalë si profetët, e tjerë para tje më distyre, musaj dhe isaj, mojësiu dhe jezusi. E për më tepër, atakshin para lajmëruar për ardhmjen e profetit Alayhis Sallatu Salam Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam ishte i fundit në rreshtin e të dërguarve të Zotit ai ishte ashtë i dërguar për mbar njerëzimin prandaj i bëjm thirrje gjithë njerëzve edhe hebrejve dhe të krishterëve që të ta ndjekin dhe pasojnë atë Allahu Subhanehu Teala në ditën e Kiametit nuk pranon fejt tjetër përveq islamit. Thot profetis sallallahu aleyhi wa sallam, gjdo hebre gjdo që i fund dhe i krishter, që dhe gjonë për ardhjën time, dhe nuk më beson mua vese ka për të hyrë në zjarë. Duke fornur për rolin e ti se dërguar i fundit, para ditës e kja metit, profetis sallallahu aleyhi wa sallam ka than, lidhja mes meje dhe të dërguarve para me je është si ajoj njeriu i cili ndërtoj një shtëpit bukur. Një shtëpi të mbrekulueshme, vese në një prejqosheve të kësaj shtëpije, mungon të një tullë. Njerëzit u mbrekuluan, pasi përfundoj shtëpija u mbrekuluan e pa nga të katra anët, dhe thanë të mbahnitur ah sikur dha ajo tullë të ishte në vendin e vet do të ishte gjë e mrekullueshme fal profetit sallallahu alaihi wasallam un jam ajo tullë un jam i fundmi i profetëve i të dërguarve të Zotit për sa i përket silljes së mirë me ithtarët e librit si votë e të krishterë kemi shumë shembuj Por unë do t'ju veqoja, vetëm një atët të siljes me një beso se është i njohur për t'gjithjo me një fqin që fut i cili e mundon të shumë gjdo dit hithëte plehera pa pas tërti para profetit, para deres profetit sërallahu a.s. ndërsa profetit sërallahu a.s. urte kokën i pas tërante, të keqen, i aktente me të mirë, mirësi dhe butësi, një ditë për e ditësh, i drëgojë Allahot sërë Allahot arëjësrem, të kderë e shpisë nuk gjeti pa pasë tërti, nuk gjeti në beturina, dhe mendoj, të kushe disi e ka halin, këj komë shiu e im, ndoshtë dhe është i smur, dhe nisët, e shkonë për të vizituar, dhe nuk gaboj në paramëndimin e ti, vërtet e gjeti atë tasmor u sol në butësishmë të sikur nuk kishte ndodhur asgjë i thot fjalë të buta fjalë ngushëlluese saqë ky e habitet mahnitet kush mund ta bëj këtë përveç se një këtë gest përveç se një i dërguar i Zotit uçi solla aq keq me të që e mundova për kaq kohë me vite më lart Ky sillet kaq but patjetër. Ky është i dërguar i Zotit. Ky është i dërguar i Zotit dhe me bindje dëshmoj, Eshhadu an la ilaha illa ma, Eshhadu an Muhammadin rasulullah, Eshhadu an neke rasulullah. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë përveç Allahut. Dëshmoj që tiu Muhammad i dërguari i tij. Edhe ne dëshmojmë se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhammedi është robë dhe i dërguar i ti, e lusim Allahun, që me këtë fjalë, ta mbyllim jetën tonë. Këtu pëndalim për një kohë të shkurtër, për të bërë një pushim të shkurtër, për të vazhduar, në pjesën e dytë të emisionit. As-salamu alaikum, më rahmetullahi, vërëkatu. Bismillah, walhamdulillah, U salatu, u salam ala, Resulillah. Jemi në pjesën e dytë të emisionit të profetit, duke folër për profetin e mëshirës Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Qysh në hyrje të këti emisionin e përmëndëm se dërgori Allahot sallallahu alaihi wasallam ishte e mëshirëshëm jo vetë me miqt, për dhe alëmiqt e ti. Ishte e mëshirëshëm Jo vetëm në kohë pashë, për dhe në kohë lufte. Në kohë lufte? Po. Edhe atë here, kur ashtë përësia, konsiderohet diçka e zakonëshme. I drëguarja Allah, sëllë Allah, kër nuk të rathëtonëte, edhe asë një herë nuk e thujen të marveshjen. A i nuk i keshëtë të As të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të e të fte kurve. Edhe këte u andalon të ushtarve të ti. Sikur se ka andaluar vrasjen e plejqve, grave, fëmive, të murgjërve. Sikur se ka andaluar dëmtimin e të mbjellur, të mbjellur e të pembe. Komandantët e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem nuk përnë gjanë, nuk gjanin aspaq me komandantët e hershëm të parë ata para se të ftonin në bindjen ndaj tyre ftonin në moral mshir. dhe mshirë prisit me komandantët që kanë udhëhequr ushtrit islamë ishin ata për të cilët një perëndimor Gustav Lubon thot se historia nuk ka njohur çlirëtar më të mëshirshëm e më tolerant se arabët. Allahu i ka lavdëruar ithtarët e Muhamedit sallallahu alei ve sellem, të cilët kujdeseshin për robrit e luftës, ashtu sikurse kujdeseshin për të varfrit e njerëzit në nevoj madje ishin nga goja e vet dhe u japin robërv të luftës sikurse pamë në rastin e thumames në pjesën e parë të këtij emisioni Allahu subhanahu wa taala thot: "wayut'imuna ala hubbi wayut'imuna ta'ama ala hubbihi miskin wa yatim wa asira" dhe ata për hirr të tij japin ushqim, japin ushqim të bardh për i jetimëve dhe robërv të luftës. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wa sallam ishte mëshir për të gjithë krijesat, jo vetëm për njerëzit, por edhe për kafshën dhe shpendët. Sigurisht që historia ka regjistruar fjalët dhe veprat e tij për këtë detaj nga jeta e tij alayhi salatu sallam. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wa sallam na mëson që njeriu duhet të jetë i mëshirshëm me të gjitha krijesat e Zotit u ka ndaluar rob, u ka ndaluar i fitarëve të tij dëmtimin e kafshëve dhe të shpendëve. E ka ndaluar që ato të merren si objekt qitjeje. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith se një grua ka hyrë në ziar për shkak të një mazë. Mazat e cilën ajo izoloi, as nuk i dha ushqim dhe as gjë për të pirë. Asë nuk e la të hante të kërkon të risku në Allahu të spana ota ala në tokën e ti. Përshka këtë një mace, Allahu të spana ota ala e ka përtu një zjarë një grua. Po ata të cilët keq të rajtojnë njerëzit, po ata të cilët i keq të rajtojnë muslimanët, besimtarët, valët, qëfar meritojnë,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 nga ana tjetër na ka mësuar se trajtimi i mirë i këtyre krijesave është shkak për të fituar mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Na ka treguar se një grua i morale nga populli i bibës të Izraelit ka fituar falin dhe mëshirën e Allahut subhanahu wa taala për shkak se i dha të pinte ujë një qeni e itur. Po ashtu dhe një burë, një burë eshte falur për Allahut, së falur të tala, për shkak se i dha një qeni të pinta ujë, i cili ishte gati në të ngordhur për shkak të e tjes. Edhe sahavët e kam pyytur, kam thënë, oj, dërguari Allahut, a marim shpërblim për këto kafsh,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 në xhenetin Firdevus. Allahumme amin. O Zot ën, na dhuronga mëshira jote e pakufish, e pakufishme dhe përgatit na për silljen e drejtë. O Zot ën, në mëshirën tënde shpresojmë, të lutemi o jo Allah, rregulloj punën tona dhe mos na lër të mbështetemi në veten tona të dobta as edhe një moment të shkurtër. Ai sahabën e mbyllën syrt. Të lutëm jo Allah, ti e falës e bujarë, e do falëm, të lutëm i në falëne për indri tanë dhe gjimbe simtarë në ditën e logarisë, e dhjëkimit. U sallallahu ala nebina Muhammad, u ala alihi, u sahbihi, u sallamat eslimen këthira. U alhamdulillahi, rabbi l'alamin, u sallamu alaikum, u rahmatullahi, u barakatuhu.